Чайна М'євіль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 24 Мер Радгатер потягнувся і знову зняв заглушку зі своєї переговорної трубки. «Давініє», – сказав він, – «скасуй усі плани і зустрічі на сьогодні». «Ні, на наступні два дні. Перепроси за мене, якщо потрібно. Мене не турбувати, хіба що вибухне вокзал на вулиці Вітчою, чи буде щось аналогічного масштабу». «Ясно». Він поставив заглушку на місце і подивився на стемфульхар і рятує. «Як, чорт, забирай в ім'я Джабера?» «Срань господня, як міг пістрявий так напартачити? Я думав, він профі!» Стемфульхар кивнула. «Ми це перевірили, коли організовували угоду про перевезення. Ми перевіряли його діяльність, значна частина якої, зауважу, була спрямована проти нас, і вирішили, що він здатен забезпечити охорону принаймні настільки ж добре, як ми самі. «Ми знаємо, хто це зробив?» спитав Ратуй. Стемфульхар знизала плечима. «Міг бути конкурент, Франціна чи Джудекс чи ще хтось. Якщо й так, вони дуже, дуже забагато на себе взяли». «Так», – перебив її Радга тоном, що не допускав заперечень. Стемфульхар і Ратуй в очікуванні повернулись до нього. Він стиснув кулаки, поклав лікті на стіл і заплющив очі в зосередженні настільки сильному, що здавалося у нього от-от трисне обличчя. Так, повторив він і розплющив очі. Перше, що ми маємо зробити, пересвідчити, що ситуація, яка в нас виникла, саме така, як ми припускаємо. Можливо, це і очевидно, але треба переконатися на 100%. А друге треба розробити якусь стратегію, щоб швидко і тихо все залагодити. Що стосується другого пункту, Продовжив Радгаттер. «Нам добре відомо, що не можна покладатися на людську варту чи пороблених, чи ксенів, якщо вже на те пішло. Той самий базовий психічний тип. Ми всі харч. Не сумніваюся, що ми всі пам'ятаємо, як пройшли початкові тести нападу захисту». Рятуй і Стемпфульхар швидко закивали. Гаразд. Можна скористатися зомбі, але в нас же тут не кромлех. У нас немає достатньо фабрик, щоб створити їх у потрібній кількості чи потрібної якості. Отже, мені здається, нашу першу мету не можна буде вважати досягнутою, якщо будемо покладатися лише на стандартні операції розвідки. Нам потрібен доступ до інакшої інформації. А тож, беручи до уваги ці дві причини, нам потрібно просити допомоги в тих, хто може краще впоратись із ситуацією. Критично важливо, щоб у них були інакші психічні моделі, ніж у нас. Мені здається, таких потенційних кандидатів два, і все, що ми можемо звернутися принаймні до одного з них. Він мовчав, по черзі споглядаючи з темфульхар і рятує. Мер чекав, що йому заперечать цього ніхто не зробив. «Усі згодні!» – тихо запитав він. «Ми говоримо про посла, правда ж?» – сказала Стемфульхар. «А що до іншого? Чи не про ткача ви говорите?» Вона насупалась, налякана. «Ну, маю надію, до нього не дійде», – заспокійливо відповів Радгаттер. «Але так, це і є два кандидати, про яких я подумав. «У цій послідовності». «Згода», – швидко сказала Стемфульхар. «Якщо саме в такій послідовності». «Ткач, в ім'я Джабера, давайте поговоримо з послом». «Монт Джоне», – Радгатер повернувся до заступника. Ратуй повільно кивнув, переминаючи в руках шарф. «Посол», – повільно сказав він, – «сподіваюся, нічого іншого нам не знадобиться». Ми всі на це сподіваємося, заступнику. Усі. Між 12 і 15 поверхами крила Мандрагори на вокзалі на вулиці Вітчаю, над вельми популярною промисловою виставкою, що спеціалізувалась на старій тканині і іноземному батику, під рядом давно закинутих башточок була дипломатична зона. Звісно, більшість посольств у новому корбузоні були деінде у вигадливих будівлях ближніх стоків, чи східного гідду, чи стяжного пагорба. Але кілька розмістилися тут, у приміщенні вокзалу. Достатньо, щоб ці поверхи зберігали за собою таку назву. Крило Мандрагори жило майже своїм окремим життям. Його коридори окреслювали величезний бетонний прямокутник навколо центрального простору, внизу якого був неохайний сад, зарослий, темним деревом і екзотичними лісовими квітами. Діти розбігалися по доріжках і гралися в парку, поки їхні батьки робили покупки, подорожували чи працювали. Навколо здіймалися височенні стіни, через які ця купка дерев нагадувала мох на дні колодязі. З коридорів на горічних поверхах розходилися з'єднані між собою кімнати. Багато з них колись були кабінетами міністерств, Усі вони недовго слугували центральними офісами тієї чи іншої невеликої компанії. А тоді приміщення на багато років опустіли, поки звідти не вимили гниль і грязюку, готуючись до заїзду послів. Це було трохи більше як 200 років тому, коли різні уряди Рогагі досягли порозуміння, що дипломатія значно вигідніша за війну. Посольства діяли в новому корбузоні ще й раніше. Однак після того, як побоїще в Сурочі поклало кривавий край тому, що називали піратськими війнами, чи повільною війною, чи фальшивою війною, кількість країн та міст-держав, котрі прагнули вирішувати конфлікти переговорами, зросла в рази. Емісари приїздили з усього континенту і з-за його меж. Закинуті поверхи крила Мандрагори заповнили новоприбулами – а також старими консульствами, що переїздили до нового центру дипломатичної справи. Навіть аби вийти з ліфтів чи сходів на поверхах зони, потрібно було пройти повний спектр перевірок. Коридори стояли холодні й тихі. ДНД перервані дверима і місцями погано підсвічені газовими лампами. Радгатер, Ретуй і Стемфульхар пройшли з коридорами на 12-й поверх. З ними йшов низенький жилавий чоловічок у товстих окулярах, який, не в змозі їх наздогнати, тупцяв позаду і волочив за собою велику валізу. — Елізо, Монджоне, сказав Радгаттер, поки вони йшли. — Це брат Санчем Вансетті, один з наших найбільш майстерних карцистів. Ратуй і Стемфульхар кивнули на знак привітання. Вансетті не звернув на них уваги. Не всі кабінети в дипломатичній зоні були зайняті, але на деяких дверях красувалися латунні таблички, що проголошували їх суверенною територією тієї чи іншої країни – Тешу, Хадогу чи гарчалтісту. А за ними були величезні покої на кілька поверхів. Самодостатні будинки всередині вежі. Деякі з кабінетів були за тисячі кілометрів від їхніх столиць. Деякі стояли порожніми. За традицією Тешу, наприклад, посол жив у новому карбозоні, не маючи посольського статусу і зв'язувався щодо офіційних справ поштою. Радгатер так з ним ніколи й не зустрічався. Інші посольства спорожніли через брак фінансування чи інтересу. Але чимало справ, якими тут займалися, були винятково важливими. Покоїв, в яких розміщувалися посольства, Миршуку і Вадонку кілька років тому розширили, бо через посилення економічної співпраці збільшився обсяг документації, для якого тепер було потрібно більше простору. Додаткові кімнати, небезпечно нависаючи над садом, випиналися з внутрішніх стін 11-го поверху, як огідні пухлини. Мер та його супутники пройшли повз двері, позначені як лангуська співдружність Салькрікальтору. Коридор здригався від грюкотої вібрації величезного, схованого від очей устаткування. Це були велетенські парові насоси, котрі працювали щодня годинами, висмоктуючи свіжу воду за 30 кілометрів від залізної затоки. Чиста вода йшла на потреби послалангустів, а брудну зливали в найближчу річку. Коридор був плутаним. Якщо подивитися з одного боку, він видавався довжелезним з іншого ж майже карликова. Де-неде з нього виходили короткі відгалудження, що вели до інших менших посольств, шафок чи забитих дошками вікон. В кінці головного коридору після посольства лангустів Радгаттер звернув в один із цих маленьких проходів. Шлях був коротким, але звивистим. Зі стелою, що загрозливо нависало все нижче, через якісь сходи на горішньому поверсі, А закінчувався маленькими дверима без написів. Радгаттер озирнувся, щоб переконатися, що за ним і його супутниками ніхто не стежить. Видно було лише маленьку частину проходу. І вони справді були самі. Вансетті саме діставав із кишень крейду і кольорові воскові олівці. Він витягнув з кишеньки щось, схоже на годинник, і відкрив його. Циферблат був розділений на численні складні секції. На ньому було сім стрілок різної довжини. Треба враховувати змінні мер. пробурмотів Вансеті, вивчаючи химерні показники пристрою. Здавалося, він говорить швидше до себе, ніж до Радгатера чи інших. На сьогодні прогноз поганенький. По ефіру пересувається фронт високого тиску, може виштовхнути енергетичну грозу з будь-якого місця безодні, вгору по нуль простору. Прогноз на прикордонних смугах теж паршивий. Хм. Ванцетті нашкребав на звороті блокнота якісь розрахунки. Гаразд. Раптом випалив він і глянув на політиків. Карсист почав малювати химерні, стилізовані знаки на цупких шматочках паперу. Тоді по черзі відірвав їх і дав стемфульхер, радгаттеру, Ратую. І нарешті останній лишив собі. Притисніть їх до серця. Мимохід сказав він, засунувши свій у сорочку. Так, щоб символ був назовні. Він відкрив свою пошарпану валізу і витягнув кілька об'ємних керамічних діодів. Потім став у центрі групи і вручив по одному своїм супутникам. Берете лівою рукою і не впустіть. А тоді він міцно обмотав їх мідним дротом і причепив до заводного ручного мотора, що витягнув із валізи. Він знов перевірив показники на своєму химерному пристрої, пересунув ручки та з'єднання на двигуні. «Добре, тепер всім приготуватися», – сказав чоловічок і натиснув на вмикач, який проводив у дію заводний двигун. Уздовж дротів між неоковирними діодами вибухнули маленькі дуги енергії. Всі четверо опинилися в маленькому трикутнику струму. В них помітно наїжачилось волосся. Радгаттер тихо вилаявся. «Цього вистачить на півгодини», – швидко сказав в ансеті. «Не затримуйтесь! Гаразд!» Радгаттер потягнувся правою рукою і відчинив двері. Всі четверо почовгали вперед, не виходячи з трикутника, залишаючись на тій самій відстані одне від одного. Стемфульхер зачинила за собою двері. У кімнаті панувала цілковита темрява. Єдиним джерелом світла було легке, розсіяне сяйво від потоків енергії, аж поки Вансетті повісив двигун на шию за мотузок і запалив свічку. В її слабенькому світлі люди побачили, що кімната була десь 3,5 на 3 метри, запелюжена і цілком порожня, за винятком старого письмового столу, і крісла біля дальньої стіни. Коло дверей тихо гудів бойлер. Не було жодних вікон, полиць. Взагалі нічого іншого. Повітря стояло дуже сперте. З валізи Вансетті видобув незвичайний ручний пристрій. Він являв собою плутанину дротів і металу. Вузли різнобарного скла. Складні і виготовлені з любов'ю. Для чого він призначався, залишалось загадкою. Вансетті нахилився, мить вийшовши з кола, і підключив вхідний клапан до бойлара біля дверей. Він пересунув важіль у горі маленького пристрою, який почав гудіти і миготіти вогнями. Звісно ж, у давні часи, до того як я почав цим займатися, треба було використовувати живу жертву, пояснив він, розмотуючи туге кільце дроту з нижнього боку машини. Але ж мене дикуни, правда ж? Наука чудова річ, це крихітне щастя. Він з гордістю поплескав пристрій. Це підсилювач. Він збільшує енергію, котру видає цей двигун, у 200-210 разів і перетворює її на форму астральної енергії. Потім вона проходить по дротах, ось так. Вансетті закинув на розмотаний дріт у дальній куток крихітної кімнати, за стіл. І готово. Жертвоприношення без жертви. Він тріумфально всміхнувся, а тоді взявся за рукоятки і перемикачі маленького двигуна та почав з превеликою увагою їх повертати і натискати. «І ніяких дурних мов теж не треба вчити», – пробурматів він. «Тепер прикликання автоматичне. Ми ж насправді нікуди не йдемо, розумієте?» Раптом він заговорив гучніше. «Ми не мандруємо безодною, і в нас немає й близько стільки енергії, щоб виконати справжній трансплант-тропічний стрибок». Ми лише заглядаємо крізь крихітне віконечко, дозволяючи пекельникам прийти до нас. Але простір кімнати якийсь час буде нестабільним, тому залишайтесь у захисному кордоні і не клейте дурня. Ясно? Пальці вансетті пробіглися по коробці. Дві-три хвилини нічого не відбувалося. Не було нічого, крім спеки і грюкоту від бойлера стукотіння і завивання маленької машинки в руках в ансеті. Радгаттер нетерпляче пристукував ногою по підлозі. А тоді в кімнатці почало відчутно теплішати. Відчувся глибокий інфразвуковий тремор. Натяг накоричнювати світло і маслянистий дим. Звуки були приглушеними, а тоді раптом різкими. На якусь мить людей збило з пантелику відчуття, що їх щось тягне. А по всіх поверхнях промерехтіло червоне світло, котре постійно рухалось, наче крізь криваву воду. Щось затріпотіло. Радгатер підвів очі, які запекло через повітря, що раптом здалося густим і дуже сухим. За столом з'явився кремезний чоловік у бездоганному темному костюмі. Він повільно подався вперед, опираючись ліктями на папери, що тепер укривали стіл. Він чекав. Ванцетті поглядом через плече Ратуя і великим пальцем указав на новоприбулого. «Його пекельна високоповажність», оголосив він. «Посол пекла!» «Мере Радгатер, сказав демон приємним низьким голосом, «радий знову бачити. Я тут документами займався». Люди дещо знічено підвали очі. Голос посла відлунював. За пів секунди після того, як він говорив, слова повторювалися жахливим криком нескінченних тортур. Крики були негучні, ледь долинали за стін кімнати, наче вони злітали довгим шляхом крізь неземну спеку з якоїсь канави на підлозі пекла. «Як я можу вам допомогти?» – продовжив він. «Як я можу вам допомогти?» – почулося бездушне нещасне виття. «Усе ще намагаєтесь дізнатися, чи приєднаєтесь до нас, коли настане ваш час?» Посол злегка всміхнувся. Радгаттер усміхнувся у відповідь і похитав головою. «Ви знаєте, що я про це думаю, пане посол?» – спокійно відповів він. «Боююсь, мене це не привабить. Ви ж знаєте?» Ви не можете спровокувати в мені екзистенційний страх. Він увічливо засміявся, і посол зробив те ж саме у відповідь, як і його моторошна луна. Моя душа, якщо вона в мене є, належить мені. Не вам її карати чи домагатися. Всесвіт для цього занадто примхливий. Я вже вас питав, як думаєте, що трапляється з демонами, коли ви помираєте? Адже ми обидва знаємо, що з вами це може трапитись. Посол схилив голову у вічливому запереченні. «Ви такий модерніст, мер Радгатта», – сказав він. «Але я з вами не сперечатимусь. Будь ласка, пам'ятайте, що моя пропозиція в силі». Радгаттер нетерпляче замахав руками. Він був зібраним навіть не змигнувши оком від стражденних криків, які долинали слідом за словами посла. Він не дав волі збентеженню, коли при погляді на посла образ чоловіка у кріслі на крихітну частку секунди зник, а натомість постало щось інше. З ним таке вже траплялося. Щоразу, коли Радгатер кліпав, на якийсь нескінченно короткий момент він бачив зовсім інший образ кімнати та співрозмовника. Крізь повіки Радгатер спостерігав навколо клітку. Залізні грати повзали, як змії, дуги неймовірної сили, нерівний мінливий вихор спеки. Там, де сидів посол, Радгатер на мить вловлював жахливу постать. На нього дивилась голова гієни з висолопленим язиком, груди зі скриготливими зубами, копита і кігті. Через затхле повітря в кімнаті він не міг тримати очі розплющеними. Доводилось кліпати. Мер незважаючи на свої короткі видіння. Він ставився до посла зі сторожкою повагою. Ставлення демона до нього було таким самим. «Пане посол, я тут з двох причин. По-перше, хочу висловити вашому керівнику, його диявольській величності, цареві пекла». Щирі вітання громадян нового Кробузона. Нехай простить він їхнє невігластво. Інша причина, я хочу запитати вашої поради. Ми завжди раді допомогти нашим сусідам, мере Радгаттер, особливо таким, як ви, з якими у його величності такі гарні стосунки. Посол неуважно потек підборіддя в очікуванні. «Двадцять хвилин, мере!» – прошипів в ансетті мерові на вухо. Радгаттер молитовно стиснув руки і задумливо поглянув на посла. Він відчув струмені сили. «Розумієте, пане посол, у нас є певна проблема. У нас є причини вважати, що відбулася втеча, скажімо так. Щось таке, що нам дуже, дуже важливо повернути. Якщо можна... Ми хотіли б попросити вас допомогти. Про що ви говорите, мера Радгата? Правдиві відповіді, запитав посол. На тих же умовах, що й завжди. Правдиві відповіді, а можливо й більше. Побачимо. Оплата зараз чи потім? Пане посол, вічливо мовив Радгата. Ваша пам'ять на мить вас підвела. Ви заборгували мені два запитання. Посол якусь мить пильно на нього дивився, а тоді розреготався. Так і є, мере Радгаттер. Мої щирі вибачення. Запитуйте. Пане посол, чи панують зараз якісь незвичні правила? З наголосом запитав Радгаттер. Демон похитав головою. Величезний язик Гієни зателіпався з боку на бік і посміхнувся. «Нині Мелуарій, мере, просто пояснив він. «Правила ті, що й завжди в Мелуарії!» «Сім слів! Зворотний порядок!» Радгаттер кивнув. Він зібрався і напружено зосередився. «Треба правильно розставити дурнуваті слова. Довбана дитяча гра». Мимохідь подумав він. А тоді заговорив швидко, рівним голосом, спокійно дивлячись в очі послу. «Втекло, що те вгадали ми правильно, чи?» «Так», – відразу ж відповів демон. І виразно подивився на стемфульхар і рятує. Вони кивали з непорушними, похмурими виразами обличчя. Мер знову повернувся до демона посла. Якусь мить вони безмовно дивилися один на одного? П'ятнадцять хвилин! просичав Вансетті. Знаєте, деякі з моїх більш старомодних колег дуже косо на мене подивилися б за те, що я дозволив вам таке розмите формулювання, сказав посол. Але я ліберал. Він посміхнувся. Хочете поставити своє? Останнє запитання. Не думаю, пане посол, Прибережу його для іншої нагоди. У мене є пропозиція. Кажіть, мера Радгаттер. Ну, ви знаєте, що за істота втекла. Тож можете зрозуміти, що ми дуже переймаємося тим, щоб якнайшвидше залагодити ситуацію. Посол кивнув. Ви також розумієте, що нам важко буде з цим впоратися, а час катастрофічно збігає. Я пропоную найняти якісь із ваших ем, загонів, щоб вони допомогли нам впіймати наших утікачів. Ні, прямо сказав посол. Радгатер кліпнув. Ми навіть не обговорили умови, пане посол. Запевняю вас, я можу зробити дуже щедру пропозицію. Боюся, це не обговорюється. Ми не можемо надати вам такі послуги. Посол байдуже дивився на Радгаттера. Мер роздумував. Якщо посол торгувався, він робив це так, як ніколи раніше. Радгаттер забувся. Заплющив очі, щоб поміркувати. І негайно розплющив їх, коли побачив, той жахливий образ, уловивши вигляд іншої форми посла. Він спробував ще раз. «Сума могла би дійти навіть до, скажімо, мере Радгатер, Ви не розумієте», – сказав посол. Його голос був безбарвним, і все ж він здавався знервованим. «Мені однаково скільки одиниць товару ви можете запропонувати». І в якому стані? Ми не можемо надати ці послуги. Таке нам не підходить. Запала довга мовчанка. радгатер дивився на демона навпроти, не вірячи очам. Він поступово почав усвідомлювати, що відбувалося. У кривавих променях світла мер побачив, як посол відчинив шухлядку і витягнув стосик паперів. «Якщо у вас все, мера Радгаттер», – без заминки продовжив він, – «у мене є робота». Радгаттер дочекався, поки внизу затихнув нещасний безжалісний резонанс. «Робота! Робота! Робота!» У нього зводило живіт через цей виляск. «О, так, звісно, пане посол. Перепрошую, що затримав вас». Сподіваюся, ми незабаром знову поспілкуємось. Посол схилив голову у вічливому кивку, а тоді вийняв із внутрішньої кишені ручку і почав щось позначати на паперах. Позаду Радгатера вансеті повертав ручки та вимикав різні кнопки, і дерев'яна підлога стала тремтіти, ніби почався астральний шторм. Навколо скупчених людей, що хиталися у своєму маленькому енергетичному полі, почало здійматися гудіння. Уздовж їхніх тіл вібрувало гидке повітря. Посол роздувся, розірвався і за мить зник, як геліотип'яв у вогнищі. Брудне червоне світло закипіло і випарувалось, неначе просочившись крізь тисячі тріщин у запелюжених офісних стінах. Темрява у кімнаті. Замкнулася навколо прийшлих, мов пастка. Крихітна свічка в ансетті оплила і погасла. Переконавшись, що ніхто за ними не спостерігає, Вансетті, ансетті Радгаттер, і Рятуй, спотикаючись, покинули кімнату. Повітря було навдивовижу прохолодним. Вони хвилину витирали з облич під, поправляли одяг, який розтермосили вітри з інших вимірів. Радгаттер шоковано хитав головою. Його міністри оговталися і повернулись до свого шефа. «За останні десять років я зустрічався з послом з дюжину разів», – сказав Радгаттер. «І ніколи не бачив, щоб він так поводився». «Те суче повітря», – додав він, розтираючи очі. Усі четверо пішли назад маленьким коридором, повернули на головний прохід і продовжили дорогу до ліфта. «Поводився як?» – запитала Стемфульха. «Я з ним до цього спілкувалася лише раз. Не звикла». Радгаттер поміхкував на ходу, задумливо потираючи нижню губу й бороду. Очі в нього були вельми почервонілі. Кілька секунд він не відповідав Стемфульха. «Скажу дві речі. Одну демонологічну» а іншу – практичну і нагальну», – заговорив Радгатер рівним суворим тоном, вимагаючи уваги своїх міністрів. Вансетті поспішно дріботів попереду. Його робота була виконана. «Перша може допомогти трохи краще зрозуміти пекельників, їхню психіку, поведінку, всяке таке. Ви ж обоє, припускаю, чули луну? Якийсь час я думав, що він це робить, щоб мене залякати. Ну, не забувайте, яку величезну відстань має подолати такий звук. Я знаю, швидко додав мер, піднявши руки, що йдеться не буквально про звук і не буквально про відстань, але вони справді позаплощинні аналоги, а однак більшість аналогічних правил залишаються в силі, у більш чи менш зміненому вигляді. Тож врахуйте, як далеко він мусить пройти від дна провалля до тієї кімнати. Правда в тому, що для цього потрібен якийсь час. Думаю, цю луну насправді промовляли першою. Ті красномовні слова, що ми чули від посла, це й була справжня луна. Саме це було викривлене відбиття. Стем Фульхер і Рятуй мовчали. Вони подумали про крики. Про зболений маніакальний тон, який чули ззовні, і дівоцьку перекручену нісенітницю, що насміхалася над диявольською витонченістю посла. Вони подумали, що це міг бути справдешній голос. Мені цікаво, чи не помилилися ми, коли вирішили, що в них інша психічна модель? Можливо, їх можна зрозуміти. Можливо, вони думають так само, як ми. А по-друге, пам'ятаючи про таку можливість і про те, що луна може нам сказати про демонічну свідомість, в кінці, коли я намагався домовитися, посол злякався. Ось чому він не захотів нам допомагати. Ось чому нам доведеться все розгрібати самим. Бо демони бояться того, на що ми полюємо. Радгаттер зупинився і поглянув на колег. Всі троє дивились одне на одного. На мить обличчя Стемфульхар скривилось, але вона швидко опанувала себе. Ретуй був непорушний, як статуя лише гарячково перебирав пальцями шарф. Радгатер кивнув, поки вони думали. На мить запанувала тиша. Ну, що ж? бадьоро сказав Радгатер, щепивши руки. Лишається ткач. Розділ 25. Того вечора, у відсирілі години після короткого дощу, який накрив місто брудною водою. Розчахнулися двері айзекового складу. Вулиця була порожньою. Все завмерло. І лиш нічне птаство та кажани коли-неколи порушували тишу. Бликали газові ліхтарі. Конструкт ривками покотив у глуху ніч. Його клапани й поршні були закутані в якесь ганчір'я, що приглушувало гуркотіння. Він хутко чимчикував уперед, ледь вписуючись у повороти. Так швидко, наскільки це дозволяла стерта гума коліс. Він торохтів глухими завулками повз хропіння безтямних одутлих п'янюх. Жовтяве світло газових ріжків відбивалося на пошарпаній металевій шкурі. Конструкт квапливо котив далі під повітряними коліями. Обсмикані клапті перестих хмар закривали випадкові повітряні судна. Конструкт, немов лозоходець у пошуках золота, кинувся до смоли, що зигзагом звивалася на прадавніх каменях під містом. Через багато годин після того, як прибиральник пробрався через примовисний міст до південної частини міста, коли темне небо вкрили перші плями світанку, він, похитуючись, повернувся до борсукової драговини. З часом він угадав вдало. Конструкт прийшов і замкнув двері за лічені хвилини до того, як Айзек повернувся зі свого відчайдушного нічного забігу в пошуках Девіда, Лін, Ягарека і Лемюеля Голуба, та й взагалі кого завгодно, хто міг би йому допомогти. Лубламай лежав на нашвидку руч склепаній лежанці. Зайшовши у склад, Айзек притьмом побіг до нерухомого друга, шипочучи щось заспокійливо-безпорадно. Лубламай не спав, але й не прокидався. Очі байдужо позирали вперед. Незабаром і Девід квапливо забіг у лабораторію. Він примчав одразу після того, як навідався в одну зі своїх улюблених забігайлювок і знайшов поспіхом на шкрабану цидулу. Одне з численних повідомлень, що їх Айзек залишив по всьому новому кробу Він мовчки присів біля свого безмовного друга. «Не можу повірити, що я тебе не зупинив!» – безбарно промовив колега. «Заради сраного джабера, Девіда, думаєш, мені дуже легко. Це ж я випустив цю довбану потвору!» «Обидва молодці!» – відрубав Девід. Запала мовчанка. «Лікаря викликав!» Найперше, що зробив. Форгіта. Він живе через дорогу. Я вже мав із ним справу. Я трохи причепорив луба, обтер лице від тої гедоти. Форгіт не знав, що й думати. Притарабанив якісь інструменти, познімав бозна скільки показників. А врешті, біс його зна, що то таке. Держіть у теплі, годуйте. А як не поможе, то в холоді і не давайте їсти». Я можу попросити когось із хлопців з універу, щоб глянули на нього. Але це безнадійно. Що воно з ним зробило? Чимало, Девіде. Чимало. Питання надовбаний мільйон. У розбите вікно постукали. Айзек з Девідом підвели очі і побачили чаю двох. Той саме просунув свою негарну голову в раму. От бляха! Роздратовано буркнув Айзек. «Слухай, чай у двор зараз не найкращий момент, розумієш? Давай пізніше перебалакаємо!» «Просто зазирну, пане!» – тихо промовив той голосом, дивно не схожим на його звичне верескливе кавкання. «Хотів побачити, як лублубові «Що?» – різко кинув Айзек, підводячись. «А тобі що?» Чай у двор знітився, злякано забелькотівши. Це не я, пане, я нічого не зділав. Прийшов глянути, як він туточки після того, як те падло лайняче з'їло йому лице. Чаю удвох, ти був тут? Вірм понуро кивнув і присунув зближче, гойдаючись посередині рами. Що сталося? Ми не сердимося, чаю удвох, просто хочемо дізнатися, що ти бачив. Вірм шморгнув носом і гірко похитав головою. Скривившись і відкопиливши губу, мов дитина, він вигорнув усе гамузом. Курвий син спускається униз. Ззаду крилюки шльопають. А я аж очманів. Зубиська клац-клац. І... і пазури. І здоровенський паскудний смердючий язик. А я, пан Лублуб, -Луб, витрішився у дзеркало. Повертаються до твоюки лицем і... Так його стовпів, і я бачив, а в голові бух, а як прочуняв, воно встромило язика прямо в, в рота і отак сьорб, сьорб, а я чкурну, не міг нічого сделать, клянуся. Страшно мені. Чай двор заплакав, мов дитя, розмазуючи по лицю шмарклі і сльози. Коли приїхав Леміоль Голуб, вірм досі схлипував. Ні вмовляння, ні погрози разом із піддобрюванням не могли його заспокоїти. Урешті він заснув, закутавшись у вивацькану в шмар кліковдру. Геть, як виснажено людське дитя. Я прийшов тихцем, а з твого повідомлення видно, що справа серйозна, і я не запросто так заскочу до твоєї хати. Лемюель глянув на Айзека допитливо. Ну тебе в сраку, клятий спекулянте, вибухнув Айзек. Оце і все, що тебе турбує. Ти своє отримаєш, не переживай. Так краще. А тепер слухай. На декого напало дещо, що вилупилось з однієї з лялечок, яку ти мені дістав. І нам слід зупинити його, доки воно не дісталося до ще когось. А тому треба більше про це знати. Найперше, слід негайно винюхати, звідки воно взагалі взялося. Ти зі мною, приятелю. Леміоля аніскільки не сколихнув Айзеків спалах. «Ти мені не дорікай!» – почав було він, та Айзек перебив, роздратовано гиркнувши. «Та ніхто тобі не дорікає, ідіоти! Геть навпаки! Я про те, що ти занадто добрий бізнесмен, щоб не вести облік. Ми ж обидва знаємо, що все проходить через тебе. Тому треба, щоб ти дізнався ім'я того, в кого найперш з'явилася здорова товста гусінь. Така дебела чудернацької барви». «Було таке?» «Щось ніби пригадую. От і чудово!» Айзек трохи заспокоївся. Провів долоною по обличчю і тяжко зітхнув. «Леміелю, треба твоя поміч!» – просто сказав він. «Я ж платитиму! Прошу, поможи!» Він розплющив очі і подивився на Леміеля. «Може, паскуда вже й подохла. Може, вона одноденка?» Може, луп прокинеться завтра радий та веселий? Але може й ні. Тож я хочу знати таке перше, він загнув товстенького пальця як витягти Лубламая з цього. Друге, що це за тварюка, оскільки єдиний опис, який маємо, дещо ненадійний, і глипнув на вірма, який саме спав собі в куточку. І третє, як знайти вилупка? Леміоль дивився на нього незворушно. Повільно, демонстративно витяг з кишені табакерку і зробив понюшку. Кулаки Айзека стискалися і розтискалися. «Гаразд!» – тихо промовив Леміль, поклавши назад в кишеню інкрустовану коробочку і повільно кивнув. «Побачимо, чим я зможу зарадити. Я буду на зв'язку. Але я не благодійник Айзеку, я бізнесмен». А ти – замовник. А я за це щось візьму. Виставлю тобі потім рахунок, добре? Айзек безсило кивнув. У голосі Лемюеля не було ні злоби, ні ворожості, чи жовчі. Просто озвучив справжні причини свого доброчинства. Айзек знав, якби хтось заплатив більшу суму, щоб зберегти інформацію про постачальника личинки в таємниці, Лемюель згодився б. «Пане мер!» Еліза Стемфульхар, хитаючись, зайшла в палату Лемквіст. Радгатер кинув питальний погляд. Вона гепнула перед ним тоненьку газету. «У нас є зачіпка!» Прокинувшись, чаю двох полетів геть після того, як Девід з Айзеком заспокоїли його, що ніхто не вважає його винним. Надвечір тяжкий бронатний спокій ліг на склад на Веслярському шляху. Девід проштовхував по ложечці густого фруктового пюре Лубламаєві в рот. Її пальцями масажував горло друга, щоб їжа пройшла далі. Айзек апатично походжав з кута в куток. Він сподівався, що Лін вернеться додому, знайде записку, котру пришпилив до її дверей вчора ввечері, і прийде до нього. Якби не його почак, думав він собі, вона певно подумала б, що то якийсь жарт. Щоб Айзек так запросив її до своєї хати лабораторії, Нечувано. Йому необхідно було побачитися з нею, та їхати не ризикнув. Боявся пропустити якусь життєво важливу зміну в стані Лубламая, чи негайні новини. Розчахнулися двері. Айзек з Девідом різко підвели голови. Перед ними стояв Ягарак. Айзек остовпів. Уперше Ягарак явився, коли Девід і Лубламай, звісно, але його насилу можна було враховувати. Був у кімнаті. Девід витріщився на ґаруду і на брудне рам'я, котрим той прикривав несправжні крила. Ягу, старий, вичавив Айзек. Проходь, знайомся! Це Девід. У нас тут невеличка катастрофа. Він важко поплівся до дверей. Ягарек стояв на порозі, чекав, доки Айзек підійде достатньо близько, щоб почути його шепіт. Схожий на здушений пташиний клекіт. Я би не прийшов, Гримнебуліне. Я не бажаю, щоб мене бачили. Айзекові вирвався терпець. Він уже було відкрив рота відповісти, та ягарик продовжив. Я чув, чув дещо. Я відчув покров скорботи над цим домом. Ні ти, ні твої друзі не виходили звідси весь день. В Айзека вихопився короткий смішок. Так ти вичікував, доки все не стихне, щоб нічого не загрожувало дорогоцінній анонімності. Він напружився, спробував заспокоїтися. Слухай, у нас тут реальна біда, і я не маю ні часу, ні бажання ходити навколо тебе навшпиньки. Боюся, наш проект доведеться призупинити до пори... Ягарик втягнув повітря і слабко викрикнув. «Ти не можеш!» – хрипко промовив він. «Ти не можеш мене залишити!» Дідько! Айзек сіпнув Ягарика за руку і потяг до дверей. «Дивись!» Він покрукував до лежанки, де уривчасто часто дихав, пускав слину і витріщався в стелю лубламай. І штовхнув Ягарика поперед себе. Стусан був сильний, але не грубий. Гаруди міцні і жалаві. Сильніші, ніж виглядають, але зі своїми порожнистими кістками і тонкою плоттю не могли зрівнятися з дебелим чоловіком. Та не тому Айзек стримував себе. Атмосфера між ними була дражлива, проте не отруйна. Учений відчував, що Ягарикові самому хотілося побачити причину раптової напруженості, навіть якщо доведеться поступитися своїм зароком, не показуватися будь-кому на очі. Айзек показав на Лубламая. Девід позирав на Гаруду. Ягарик не звертав на нього уваги. Ця абляцька гусінь, що я тобі показував», – промовив Айзек. «Перетворилась на паскуду, яка зробила таке з моїм другом. Бачив колись щось подібне?» Ягарик повільно похитав головою. «Тому бач», – тяжко промовив Айзек. Боюся, доки я не зрозумію, що в ім'я джаберової сраки я випустив ширяти в місті, доки не приведу луб ламає до тями. Боюся, що проблеми лету і кризової машини, якими б хвилюючими вони не були, турбуватимуть мене менш за все. «Усі дізнаються про мою ганьбу», – прошепів Де «Девід і так знає про твою так звану ганьбу, Ягу», – гаркнув Айзек. «І не дивись на мене так». Я так працюю. Він мій колега, завдяки йому я взагалі зробив хоч якийсь сраний крок уперед у твоїй справі. Девід уважно подивився на Айзека. Що? – крикнув він. – Кризова машина? Айзек роздратовано гойднув головою, ніби відганяючи на муху. Так, маю деякі успіхи в кризовій фізиці. Пізніше розповім. Девід повільно кивнув погоджуючись, що зараз не час для обговорень, але витріщені очі видавали крайній подив. І все промовляли вони. Ягарик нервово посмикувався від хвилі приниження, що накочувало всім тіло. «Я... мені потрібна твоя допомога!» – почав він. «Так, як і Лубламаєві, онде!» – крикнув Айзек. «І боюся, це все ж нагальніше!» Гнів ущух, і він продовжив уже м'якше. «Я не кидаю тебе, Якоб, і не збирався. Та річ у тім, що я не зможу займатися цим зараз». Айзек на хвильку замислився. «Якщо хочеш закінчити з цим якнайшвидше, то міг би допомогти. Просто не щезай, будь тут і поможи нам. Так ми швидше зможемо вернутися до твоєї проблеми». Девід скоса глипнув на Айзека. Тепер його очі промовляли «Ти розумієш, що чиниш?» «Можеш тут їсти, спати. Девіду все одно, він тут навіть не живе. Як ми щось почуємо, то могли б якось і тебе залучити. Ти справді можеш допомогти Ягарику. Це стало б до біса в пригоді. Чим хутіше ми знайдемо вихід, тим швидше повернемося до твоєї проблеми, ти розумієш?» Ягарик підкорився. Минуло кілька хвилин, перш ніж він заговорив. Гаруда спромігся кивнути і коротко підтвердити, що він залишиться. Певна, що він міг думати тільки про дослідження польоту. Айзек був у край роздратований, але не злобливий. Безжальна кара, що наздогнала Гаруду, лежала в того на душі з ланцюгами. Для його егоїзму це була конкретна причина. Девід, знесилений і нещасний, заснув у своєму кріслі. Айзек квактав над Лубламаєм, Той ледве перетравив їжу і довелося прибирати з-під нього лайно. Айзек зібгав у купу брудний одяг та шпурнув його в один із складських бойлерів. Він подумав про лінь. Він надіявся, що вона скоро прийде до нього. І усвідомив, що марніє без неї.